بسم اللہ الرحمن الرحیم ناوہ بالجملا لادم اخیص سورتونو دا جزا حاصل لے حاصل دا مخکې خبرو داسې ذکر کوي چې دا دنیا چې دا نو یو دا دارو العمل دارو دا. مدادا دا دارو دا. دی دارو جزانانانه ده دوی مدا ده چې دا الاسباب دی او په دی کې دا نظام عالم تر سر وخت ته پورې بقا باقی ساتل دي تا اللاربولولزت د حکمت مطابق چې دا نظام تر سو وخت ته پور سشی. او ساتل شي چې کوم وختې الله مقرر کړی دی پڅرته کې هر عمل کامل جزا د هر عمل کامل جزا په دی دنیا کې کوم نوس شي میلو شي نو یو دار دی دنیا د دار العمل کې دو سر منافقه دنیا د دار العمل کې دو سر سره منافقه او دوی مزاده چې بیا د عالم کې کمدنو تر څه وخت پورې باقی پاتې کېدل شي خو یو رب یې نه بیاب کی صفات کیدله نشی نجون کی د ټولو او خبر له هاسته اتلو چې دا دنیا دارو العمل می او دا نظام عالمم ستقازه کوي نو د دې مثال ذکر کئ شاه سپ بلا تشویق چې ګویا کی یو او سید وی او آغا چې کمندنو نور کارونه وی او یو غلامی غلطیو کی د دې ورته وياره کدا کارونه او شنو تاسو په وښمه نو دا لګهوندګه دا پوه شم هم دغه واسه ده دا مې واسه ده امبیر چې دغه ورته وجهه پته به ولګي یو له سپېړه ورکی وېزه پوره پوره پته به ستو ولګي خو چې دا, دا, دا کارونه مرونه خلاص شي او ترپ ته شي بیا به تاسو سره شم پوهې شم دخ کشانتی اللہ تعالیٰ دی غلامانو تا گوری دی بندیانو تا گوری سو گلتیو کنو معمولی گونت ورکي ور کی وی دا وقت دا مطلب د دا, دا غایات کریمہ سنفرگو لکم ایوحس سقالانو چی اللہ تعالیٰ وی جزب دا تفارق شم تفارق دا, دا مطلب نه چی اللہ یو کارکینو بلکار کولے نیشی اور دی عالم سے کارون دی ستا قاضی دي ا کارونونه خو الله سر ته رس که نه وجزه دد عالم ته قااض سر ته نو بیا او بل عالم کېستاسو پ ته هوولږي او د صفر غبانې چې کمومونګ پو پویو کولو وبل جمله وی پلډوی در تهوام چې فل امرو هاونا یوش ب خو ب حالې صدن چې دلته ک دا معامله چې دا نو دا مشابه ده حال د داسې یو سردار سره چې لا تفر رغول الجذااب چغ ته کارونه زیاتي یو جذاهته فېغو فایذا کان یوم القیامه چې کله راز د قیامت اشاره کانه تفرغ کانه باندې خو شي کانه دا نه دیږي اوس عام خلک دا عام سید خبره چې ګر کوړه نغی کی کارو ویږي لا یی تفرغ خدا الله خبره ذکر کینوی کانه یی تفرغ خبر باندې پویږي دلته تشبیه ذکر دا نه دی چې الله رب ولادت اوس فارغه نه دی چې یو کار کینو بل کار کوله کا نشي دا مطلب نه دی کله ګویا کې دا چې به مونږ وایو د دنیا یو نظام و که نهغ نظام چللیدنو چې دا نظام ختم شي ور پسې به د عمل میدان د جزذاه میدانسه شي شروع شي ولی اشاره فی کوول طاله سانهفرغ ل کوم و هستهقلان سومبل مجازات شااسب چې کمدنو د مجازات ټول شي کلونه دکررکې په لننډ باند دی دنیا کی مجازات دی نو مجازات داخلي او مجازات خارجي مجازات خارجي خو په دنیا کې اغه مخکي بيان کړه داخلي بيان کړه په لندن باندې شاته ټول مجازات شکنونه ذکر کړي چې دا باندې تا معلوم شي دا چې کوم صورتون لندن لند ذکر کړي چې بده باندې باندې په شی نو په دې باندې به یقین راشي یو عمل بغیر د بلې نه پاتې کیږي نه او الله فضیلت جانم څورکې بدلا ور یو ذکر کوي چې کل نیک اعمال بند کوي نو داخلي مجازات چکمندو دادي چې د دو زړه کې بسوکونی او زړه وې پراخي یعنی پریشانه پریشانه نه وي ددوه اطمینان قلبي حاصل وي څهبا اطمینان قلبي او دا طبیعت پی حشاش بشاشی اگر که دس رایی سمنی بی کنه و دی با خوشالی لکفل نحی انه حیاتن ضایی دویم چه کمی او سڑه بد عمال کی بد عمال کی نو ده ده جوان با ده پریشانه ایوی جوان با ده چاوی پریشانه ایوی دی با تنگ دیل ویار وقتی پریشانه بی دام ده دا بد عمالی واسه دا سزاده ل کومن ه عنزي کي ف نه له هو خبره باندې پوه شو که نه پهین نه له هو معی دویم صورتت د د دی بدن ته وګورن دغه خو روحانانی دغه شو که نه مجازات شو شو, شو؟ روحانی دویم چې کمدننو بدننی مجازات, مجازات, مجازات, مجازات, مجازات, مجازات, مجازات دا بدن د ده چې کمدنو چې د نیک اعمال کوي نه کوملون کوي نو د د بدن چي دي نو قدرت الله تعالی و دې چې کم نه نو د خطرناکو بيمارونو څخه ساتي د اولاد به الله رب ولز د خطرناکو بيمارونو څخه ساتي د ځکه متالقيني هغه به الله تعالی د خطرناکو بيمارونو بدني تکالیف نه به سکي ساتي حرام کارونه کوي یا حرام خوری کوي او کلا با دا تا تین شنی کله نی. کلا بوی بی پی میا پلا دی پلا کی گی. کلا بوی شوگر برشو شوگر کتا سو. کلا او ټیپر خوری اشیدلی. کلا اشیدلی تین دی. لیکا انیمتو نا پیو ملا سکی. بند کی. کله اولاد کې چې کمدنو داسې سی بیمارا راشی. چا غبیا. او معمولی ورکشاپ کې نه حقيقي لا کا غټ ورکشاپ ته بوت لغواړي نو صرف چې ګمدنو پیس شوالیو یو څو ټستونو کې عبدالسلام موري صاحب خبر وي بيماري مې ذولت اپوس ما ته وی په دې سه دو کم سلوخ زرووبای په دې باندې ولا ګولې چې بیماری مې ځان لا ثابت کړی او ځسې ما بيماري دې دو کم سلوخ زره په دې ولا کې دې چې د دوور زیړې دې دې ثابته مې کړی وکلوب بیا بیماری سکاي او با پیسو باندې سکاي ثابتای نو دا, دا, دا, دا زنه خلک کی تاسو ګورې ماشوم وي ودې د دومره شی بو یا داس بيماري وي چې او پیساب بنه پوي ګو کليو ډاکټر لا کلبل ډاکټر لا الله ربو عزت کوي په طریقہ باندې دا د غبد عمل یو وسوي نتیجې کلبي ير راشي کلبي سراشي نو دا زنه عمل په دنیا کې چې کومه د غشان بدله ملاویږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام لچ په ورکواله کې لنګ برکو او غویول کې بس هغه بيوش شو کنه ابدان باندې تکلیف وشو واترتا فی بخاتارتا تكون فی نفس العبد کلا وی په روح روح د بندگی په حفاظت البسط و التمانیه چې الله رب ولز د طرفنا فیضان د بسو شی او د طمانیت سشی او شی سبب د نیک اعمالو او القبض او یا کمندونو د قبض او شې چې بند تدګیت کې ان او د غبرا هړټو شي د یری په سبب د بده اعمالو چې مجازات بدني وتارتا في په بدنه به منزله الامراض الطارئه کاله چې کمندونو بدن کې په منزله د بيمارو چې راشیدته من هجوم غم من او خوفن تناسبيرات لوک د غم او د خوف نه ومنه اقوال نبی صلی الله علیه وسلم مخش یا قبل نبوته نووبوتې خ عورته کا شفه ماله ورته هو او کله نه کله چې کمو په مال کې پهچا کوي بچوکی مال ماللی چې کمدنو کم شي او الله ربول لزت په ن کومالو په ذریع باې مال کې برکت سکی او غورځئ بچوکی بچ چې کمدنو د ن کو مالو د ووج نه د د د نیکو کوالو د وجه نه بچي د سختو ببیماروونه او د کالیف نه محفوظي وروبهمه ول حمننا ولملکتول بهم دا مجازات خارجی دی چې ه من نول مکتول بهم یخسی نو ایی او یسیوو د کاال کوي د خلکو سره چې کمنه محبتي دا د چا د طرف نه دا لا رابل زت د طرف نه د د کوالو یو ذری او د فارتو سره محبتې تر دی چې د زناور سر هم سې محبتېول بهم و نو ایی داسهاب کرامونیدلی نه دي تا سوور واتو کې چې ورته چې خل خپل بچي وای او ځ من ته لارسه کوې خالییک دا بهوو او د هغې ټولو چې کمدننو او لار خایکه اولارې ورته و خولا زنګلی تهسهکوو خالییکې یونټ راله پایونو ایی او یوسی اویوه سرهبددو بهماقرورې به الاخیرې نو شرن بلحماتل او ا حالالات دام دی او ن کوعملو ذری وي چله رببول زت چې کمدننو د ته پهړه کې واچي چې داسې عملو کاه نو ن کامل ته الله ند ک او داسې کارته نزد کې چې هغه د د د پااره د دنیا او د اخیر د خیر سوی وي وی دوته اړه فکرنی او الله رب العزت ولدا دغه یو نیک عمل دوجنه بل خبره پسړه کیږي او غرض یې دغه کله کا به د عمل کړوی زای به د عمل چکنونو دا نتیجه وی چې الله رب العزت دغه نیک عمل نه واړي ورنځ دی شوی او ولته ولې کی وی پرې دا واږي دا نیک عمل نه نی سکی واړي نو دا عمل چې کوم د خیر نه الله تعالی واړي او شرطه الله سکی ورنځ دی کی خوورې وه الاخیرین اوشرین بلحماتین او ا حالاتین په سبب چې کمونه د اللحماتوو او یا چې کمونه د ا حالاتو د اړولو چلهره بر ااح حاله مخې ت ر شو وم وه الحام ا حالاله دا ټول مخکې تفیرونه چې کمو تې شو وو د چې کمونو واړی را وواړی دا د مجازات ځې شکلو ځې ککل او دا مخکې پر سره دا خبره وکړه چې کله موفق د عمل را شي نوغ امتحتحاني صحیح ده ده شو امتحانی لکه د نیک عمل بله چې کم نو هغه ډای خام لا نه شي او مصاحب او ت کالیب شو شي را شي نو هغه د نظام عالم یو وتقاذا وي او د د در د دراجاتو یو شو وي زریوي نو روحانی علاجي او ش خللهدي صرحمه الله تعالی بیمار شو اخیر که دیر من خالت تلیونی شیخ و اوی چی ارا دا سڑه خود دمره بیماره نو لگا دا سختی بیماره ذهن نالی ده بنده چی پا دا سختی بیماری او لی دمره رالا خوی اللہ رب بلزت والا چرد دا س درجات مقرار کردی دی چی پا محمل بانی اغیر ترسی دلی نیشی اللہ پی سخت تراؤ سنو آغا عمل پا آغی درجاتو تیسکی راستی نو د ور د دراجاتو ذری وي د ایابتلاوي د نظام عالم ته قااضويشاې وی چې بهې باندې چې کم ننو پوه شي د ادی شو تعارات معروات په د ته مخې طرح دا چې کوم با مخکې تیر شو یو طرفته روایت کې را ځياءله خو تعالی په سبب د نیکو عملونو باندې د بند روزای ک بااکته چې ای ک سا چې اونافرمانه چې وي دنا فرمانه دنافرماني د ووجه دغریې زخ چې کمو کميږي ن کال د ووج الله خو تعاله چې کمو زیاتي او دګونهه د ووجې س کموي او مونږ به ډیرر ووي نو چې نه کمله به تنګته وي او به د مه به چې کمونو فرخر وځ واله وي خبره باندې پوه شوي نو کله به ددیدت معزه وي چې لکه حیثو کیو شاناند راغې دي حالات په بل شانې چې دا باې سو پوهشي نو دو ته به چې دا, دا شکات ختم شي او دا یو روایت دی چې د ګناګار ریز کمېږي بل طرف ته چې کمدنو دامرې وایت دی دا چېی ګناګارې نو والله خو تعاله چې کمنو اغ له معلوونه د اوولتونونه ډیرر ورکي په دنیا کې والله چې کمنو دغه د عملونو بندې سکی س کې ووررکې اولوو بندې وله ورکي چې پهاخت کېسه مطالبه پاتې نی چې ما دا کړیو نو مال را کمال نه الله بو تو چې تم تو یی بات کوم په حياته کوم دنیا اوس دې دوارو ریعتونو ته سړې وګوري ظاهر کې څه کمونه پکې سده معارضه ده چې په ګنا سره رزق کمیږي او بل طرف ته چې الله تعالی چې کمونه او ګنا سره چې کمونه ولډیر سګي ور کوي دا رنګ یو تر ترازی چې لکه نیکای چې دي ناغه عمل کی روزه کې برکت را ولی بل تربتوی چې سختای سوره راضینو په انبیاء راضی اودن بیا په تابعدار وسکې راضی نو چې د دا دا مخه تحقیق کم 1300 دی باندې 1300 چوکې د دا 10 حدیثونو معارضې سره ختم شي دا د وخت د کله د اسباب و آجی حی او تقاضا راجی هي او کله د منو اعمال او تقاضا سی وی راجی هي په دې نظام عالم باندې سوق پويږي الله رب العزت پويږي نو کله د نظام عالم مصلحت تکتل پکاري او قال د باندې ذاتی مصلحت ختل قتل پکاري الله رب العزت په دې مصلحتون خپويږي حکيم ذات ته داغي مطابق کارو کې کله یو کې کله بلوک ومن فهم ما ذکرنا هو او آغا سوک او سوج چپوې شو ومن فهم او او سوج چپو شو په هغه سبان شي موږ ذکر کول نو و وذا كل شيء او کې خود د هر یو سدل را په خپل ځای نو استراحه من اشکالات كثيره د پاارام شو چې کمونو د ډیرو اشکات نه کمار هادي صدالتې نه کمعرضه د غادی دلالت کې په بانندې ان نبیرره سبب زیادت الرزق ترریځقول سبب و نقصې چې نیک سبب د زیادت درې رزق او نافرمانی سبب د نقصان او اوغ حادیث چې زلات کې پهې بانندې ان ن فجاره فاسقان فاجران چې دي دی فد لره چې کمونو بدلی ور کو شي یو عجل لو فتلوار سرور کول شدیل راشي کمنو خوشاله په دنیا کې وان ان اکثر الناس بلان الامثل فالامثل او ډیر زیات چې کمنو د امبي او خلکو نه په امتحاناتو کې هغه تابعدارو موافق د دین د الانبیا دي او بیا چې کمنو الامثل فالامثل هغه خلک چې د امبیاو سره ډیر په نیکه کې مشابه وي وانا فی ذلک ودا سنورات او نور روایتونه شو الله اعلم